Bismillahirrahmanirrahim Kita meneruskan pembacaan Buku yang berikutnya yang Al-Fabair Dosa besar-besar Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahab Rahim Allah Muta'ala ya, Sekarang ini terkenal Kalau mendengar Syekh Muhammad bin Abdul Rahab Nanti dijuluki Wahabi Ya demikian Ramih sekarang ini Bahwa mereka <tuh> Yang ini, berkeunaran dan sebagainya Allah Muta'ala yang demikian tuduhan-tuduhan. Beliau seorang ulama, bisa dilihat buku-bukunya, tidak disebutkan kecuali Al Quran demikian juga hadis. Ya. Kemudian juga orang yang belajarinya dari buku-buku beliau tidak disampaikan kecuali sesuatu yang baik. Ya kita ketahui seperti itu, kalau saya. Disebutkan di sini oleh beliau di bab yang ke 83. Ya kita masih membahas Al kabair dosa-dosa besar. Dan kita sering menyebutkan bahawa pelaku dosa besar, besar seperti mencuri, ya, demikian juga mungkin berdosa dan sebagainya. Kalau dia seorang Muslim, demikian juga nanti kita akan sebutkan ini nanti, ya, bentuk-bentuk dosa besar, besar itu. Kalau dia seorang Muslim tidak murtad maka mereka itu adalah imma yuati Allah wa imma ayyakwa anhu. Mungkin Allah swt menyiksa dulu, disiksa dulu. Kemudian Allah akan mengampuni dan masuk, masuk dia dalam surga Atau disiksa dulu kemudian dimasukkan dalam surga Atau dia langsung dimaafkan oleh Allah SWT Ya, karena apa? Karena keutamaan dari Allah SWT Demikian Dan tidak kepal di dalam neraka Pelaku besar-besar adalah tidak dikepal di dalam neraka Ya, sebagai bagaimana mungkin pendapat orang-orang Khawarij, teroris dan sebagainya itu <tuh> Ya demikian lahidah eh, para ulama Demikian disebutkan sebuah disini oleh beliau Bahag tajihi ul fahishah Bil mu'minin Bahag termasuk dosa besar Adalah menyebarkan Kejelekan di kalangan Kaum mu'minin Perbuatan zina atau misalnya Menyebar-nyebarkan Kejelekan atau bentuk-bentuk Perzinaan atau Suatu yang tidak pantas Atau perbuatan keji di kalangan Kaum mu'minin Jadi menyebarkan Akhirnya kaum mu'minin Ya hendaknya dia menutupi kalau dia bukan mujahir yang tidak menampakan kemaksiatan tersebut Apalagi ternyata orang itu adalah tidak melakukan Cuma sekedar tuduhan tidak ada bukti Maka menyebarkan seperti ini termasuk dosa besar Menyebarkan kejelekan seseorang yang dia itu tidak melakukannya Maka termasuk dari dosa besar Apalagi menuduh seorang berzina, demikian juga menuduh seorang melakukan perbuatan humu dan semisalnya termasuk dosa besar. Oleh karena itu di sini sebutkan termasuk dosa besar adalah menyebarkan perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan yang senonoh di kalangan kaum mukminin. Wahai Allah Taala, kemudian ucapan Allah Subhanahu Wa Taala ini di surat An-Nur nanti akan kita sebutkan kisah yang dialami oleh Aisyah Radhiallahу. Ya, yang di situ orang-orang munafik menyebarkan kejelekan tentang Abu Bakar. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah menurunkan ayat membersihkan nama Aisyah Al-Ansara turun ayat langsung membersihkan, yakni penghormatan Aisyah Al-Ansara yang dari situ, ya, karena mereka suka untuk menyebarkan menyebar Ya, aib-aib, kejelekan-kejelekan -aib, kaum muminin, bahkan tidak dilakukan, itu termasuk dari dosa besar. Allah subhanahuwataala, sesungguhnya orang-orang yang suka yuhibun, mereka suka antasia alfahisha untuk menyebarkan al alfahisha perbuatan kecil, perbuatan zina, tuduhan bahkan. Inna dina amanu di dalam atau di kalangan orang-orang yang beriman lahum adzabun alim untuk mereka itu sisaan yang pedih di dunia wal akhirah di dunia maupun di akhirat itu termasuk besar-besar menyebarkan yang aib kecelaan-kecelaan ya yang tidak boleh disebarkan dia sudah menutupi mamanya apalagi dia tidak melakukan makanya adalah besar bahkan dia akan mendapatkan sisaan di dunia bahkan Allah sudah di sini adzabun alim di dunia wal akhirah sebelum akhirat di dunia dia sudah mendapatkan dan itu termasuk ciri-ciri dosa besar ya. Disitu disengahkan para ulama Perbedaan dosa besar dan dosa, dosa kecil Di antaranya Kalau kemudian orang menyebutkan di akhirnya itu sisa yang pedih Atau laknat Atau kehancuran untuk dia Di dunia maupun di akhirat Maka ini menunjukkan itu adalah dosa besar Yang indahnya dia meninggalkan Dan di antara yang paling besar adalah kesirikan Bahkan kesirikan tidak diakuni oleh Allah SWT Kita baca disini Ya ini kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha yang sangat terkenal itu hadisul if hadis tentang if kedustaan, yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahkan hadisnya yang disebutkan di situ termasuk termasuk hadis yang panjang Jadi dalam sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang panjang diantaranya antaranya hadis if kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha Kemudian Allah langsung menurunkan ayat membersihkan nama kehormatan Khadijah radhalha. Disebutkan di sini di surat An-Nur <tuh> di ayat yang ke 11, 12, 14, 15 ya, yang yang panjang itu. Demikian juga di sini ayat yang ke 19. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan Inna latina hibun antasi al-fahish aman Lahum adabun alim fit dunia wal-akhirah Wa'allahu ya'lamu antum latalamun Semua kan di halaman 33 di sini Berkata Ibn Kasir Rahmatullahi wabahata ta'di pun salis Di sini adalah ta'di pun salis Adab, pemberian adab Jadi kaum, muslim, kaum muslimin sendiri Atau kaum muminin itu Diberikan adab juga Diberikan pendidikan Tentang masalah adab Yang ketiga di sini Dimana sam'ya syai'an minal kalam sayyi'. Apabila atau untuk seseorang yang mendengar sesuatu dari ucapan yang jelek. Faqama bi dainhi minhu syai', kemudian dia tegak dengan pikiran dia itu dengan sesuatu. Wa takallama bihi berbicara sesuatu yang yang jelek, ya kan? Fala yusir maka hendaknya jangan banyak berbicara tentang masalah itu. Wa yusyi'uhu dan menyebarkannya, wa yudzi'uhu demikian juga menyampaikan kepada halayak ramai. Kenapa? Bakat kau lah Taala Allah menyebutkan Inaladina yiboona tashiyal falshiatul faladina amanu ayah taruna duhur al kalam memilih untuk ucapan ini tersebar anhum bil kobi sehingga kaum umminin menjadi jelek lahum adabun alim di dunia ya. dan akhirat lahum adabun alim di dunia ayat bil hat di dunia mendapatkan hat hukuman hukuman cambuk kalau seseorang menuduh seseorang berbuat zina berapa cambukannya 80 4000 samanin ajaldah di awal surat an-nur ini. Ini hukuman mereka 80. 80 cambukan. Sebagian di tafsir dan ini yang terjatuh waktu itu ada sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan di antara mereka ikut perang Badar yang terjatuh di sini di sebuah di halaman 31 di antara sahabat yang ikut-ikutan ya radhiallahu anhum Dengan ucapan para munafikin waktu itu menyebarkan tentang Aisyah radhianhu melakukan perzinaan naudzubillah min itu Mistah Mistah, bisa ditulis Kemudian Hasan, Hasan itu penyair yang handal itu Penyair yang hebat Bahkan Nabi SAW memusinya terjatuh beliau Hamnah bintu Jahz juga Uktu Zainab bintu Jahz Saudaranya Zainab bintu Jahz Tiga orang ini. Ya Mistah, kemudian Hasan, Kemudian Hamnah Dan ditegakkan pada mereka itu Dicampur 80 kali Dicampur di zaman ya Nabi SAW padahal hidup bersama Nina sudah ya wala takut bima yang disebutkan di ayat yang lain raqabatan fi dinillah jangan merasa kasihan jangan ya ingun tuntut minum nabi lai akhir kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir kalau beriman kepada Allah dan hari akhir jangan merasa kasihan ya ketika mencambuk karena itu mah hukuman ini dalam hukuman Islam 80 Adapun kalau seorang yang belum menikah, ya, melakukan perzinahan, apa hukumannya? Dicampur seratus kali, diasingkan satu tahun. Apa perbedaan diasingkan? Supaya tidak cinta dengan kekasihnya tadi yang dia itu berzina sebelum apa, sebelum menikah tadi. Itu hukumannya diasingkan satu tahun. Adapun kalau sudah menikah, tirajan sampai meninggal. Demikian di dalam buku Islam tersebut. Jadi yang tercatat tadi bukan diiringi dengan rumajahin, mistoh, dengan bahasaan, kemudian hamnah. Itu jelas. Kemudian disebutkan oleh Muqatir. Wabil akhirah bil adab. Kalau di dunia mendapatkan hat Ditambuk Kalau di akhirat, di situ ada ada yang menyambut dengan cemeti, ada menyambut dengan dengan pojoknya baju, ada dengan sandal, dengan disebutkan. Wabil akhirah bil adab. Di akhirat mendapatkan sisaan. Wom Allahu yaalamu antum latalamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Aiy, paradul umur ila ilai, kembalikanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tar saya kalian akan mendapatkan pimbingan. Sudah, pokoknya lain ngah tahu. Kemudian disebutkan di sini oleh mendakati hadis sahabat hadis yang sahih ini, bapa Nabi saw mengatakan, Roh Ahmad, la tuhdu ibadul Allah, wala tuhiruhum, jangan kalian menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Adab kita, akhlak kita kepada kaum Muslimin, jangan menyakiti mereka dengan ucapan. Indahnya kita demikian, bukan hanya mungkin berupa pakaian atau mungkin sunnah dohiriyah, doin saja, tapi berupa per perbuatan juga, berbuat baik pada mereka, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak mencemooh, tidak menghibai. Ya demikian, sebenarnya seperti itu. Ratu ibadul Allah, walatu iruhum. Demikian juga, jangan mengejek mereka. Ini. Air ini untuk kemudian mengajak mereka. Walaatul kubu auratahum. Jangan mencari-cari aurat kesalahan-kesalahan mereka. Jangan dicari-cari kesalahan kaum muslimin. Jangan dijasus, ini yani dimata-matai. Apa sih perbuatan dia? Dicari-cari kesalahan dia. Apalagi kemudian disebarkan di internet dan sebagainya. Kalau melaporkan seperti itu, Allah menyebutkan: Fainnahu mantala ba auratakhihil muslim. Sesungguhnya barangsiapa yang mencari aurat kesalahan-kesalahan saudaranya muslim. Tolong Allah orang tahu maka Allah akan mencari orang dia. Ini Allah Swt yang mencari kesalahan-kesalahan -kesalah dia. Hatta yabdhahu pibethi sampai Allah Swt membongkar apa yang di rumahnya. Ini suatu yang rahasia yang dia lakukan ke di rumahnya itu dibongkar oleh Allah Swt. Ini hukumannya. Oleh karena itu jangan seseorang mencari kesalahan-kesalahan kaum -kesalah. muslimin. Kemudian sebutkan di sini dan lokasi dan akhirnya menyebutkan kisah yang terjadi waktu itu bahwa waktu itu Aisyah radyanha sawala mukhori beliau dalam suatu peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau yakni ketika mereka beristirahat di malam hari beliau pergi Dihajat beliau Aisyah radyanha kemudian pulang dan dicari ketika beliau naik sekedup ini naik di atas tenda itu ya mencari kalung yang dia pinjam dari saudaranya, hilang kemudian dia cari kemudian dia balik lagi ternyata sudah pergi Nabi dan rombongan dan waktu itu yang mengangkat beliau itu di atas keduk atau di atas tenda itu tandu, di atas tandu itu karena beliau waktu itu masih ringan badannya masih gadis, masih muda waktu itu tidak merasa bahwa Aisyah tidak ada di atasnya, kemudian pergi bersama dengan Nabi dan rombongannya Maka kemudian apa? Aisyah tertinggal Maka dia berhenti di tempat tadi, ya. Kemudian beliau ketiduran. Kemudian sembunyikan di situ ada seorang sahabat yang dia tertinggal juga. Sembunyikan di sini di Sayyidahuri, Sofwan bin Muatol As-Sulami, semata kawani. Sofwan bin Muatol Raudlanhu As-Sulami. Kemudian beliau pun sembunyikan berziat dan meninggal. Jadi sopan bulmatah ini kemudian beliau apa? Ya ini waktu itu beristirahat juga. Kemudian terbangun. Kemudian sudah ditinggal oleh pasra muslimin, Ya. Kemudian apa? Menjumpai Aisyah ini. Menjumpai. Baru asawat insanaim. Kemudian beliau melihat. Sopan bulmatah ini melihat seseorang yang hitam. Bajunya hitam. Yang sedang tidur. Fahatani. Yaitu Aisyah. Maka beliau pun mendatangi aku. Dia mendatangi aku, farah Dia mengenalku, hina ketika melihat aku. Bapak kana ya rohani, kau bila hijab. Dan dia telah melihat aku, jadi melihat wajahnya Aisyah terang dah sebelum diperintahkan memakai hijab, memakai cadar. Ya dia kenal, oh ini Aisyah tahu. Karena waktu itu belum wajib, kemudian diwajibkan. Demikian walaupun terjadi permasalahan sama saya. Maka kemudian dia tahu bahawa ini adalah Aisyah. Fasda ikut Kemudian dia pun apa pastekah tu? Aisyah pun apa menjadi siuman dari tidurnya. Maka beliau bangun dari tidurnya bisterjai dengan istirja. Apa istirja? Ini kalimat Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Rojiun. Ini yang dia ulang-ulang. Sauban ketika melihat Aisyah cuma mengucapkan ini Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Rojiun. Ya Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Rojiun. Karena mengucapkan ini maka Aisyah pun terbangun. Hina Arab ini ketika dia mengenal aku. Fakamar tu wajib bil bib, maka aku tutup wajahku dengan jilbabku Wong demi Allah, magal nama Dia tidak berbicara kepada aku dengan suatu kata pun. Walla sami tu min hukalimah istirja'i. Aku tidak mendengar dari dia itu suatu ucapan kecuali istirjanya Terus menerus dia bilang inalinda'hi wa inalinda'hirajunya. Eh, demi orang yang soleh, ya tidak melakukan apapun. Hanta anaharohilah tu sampai dia pun meletakkan kendaraan dia sampai kemudian nisa naik di di kendaraan tersebut. Membawanya sampai ke Madinah Ya, demikian disebutkan Maka terseberlah waktu itu kabar Ya Fitnah dan sebagainya Bahkan Nabi Alaihi Wasallam waktu itu dicumpai oleh Aisyah Beliau lembut dan sebagainya Ya tidak pernah lagi Beliau merasa sedih sekali Sampai kemudian beliau mengatakan Ya ini tidak ada ucapanku Kecuali ucapan yang diucapkan oleh Ya'kub Ya Beliau cuma mengatakan Abu Yusuf. Beliau lupa terhadap Yakub nama Yakub. Waktu apa? Pasoh perundjamil. Wong Allah menutuskan dalam mata ya, sihir. Beliau mengatakan, wah ini Wong Allah imaajitli. Umalakum maslan. Aku tidak mendapatkan untuk diriku dan untuk kalian itu permisalan. Dan aku mencari nama Yakub, tapi aku tidak hafal. Kecuali aku, mengatakan, aku cuma bisa mengucapkan ucapannya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Ucapannya Yusuf. Bapanya Yusuf. Iaitu siapa Yakub? Ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf, maka apa perkataan? Ya, waktu itu fasyurun jamil, wabul Allahul Musta'in alamatasi pun. Sumak bilang seperti ini. Kesabaran yang bagus. Allah tempat meminta pertolongan alamatasi pun atas apa yang kalian sifatkan. Wa Solong Rahu ala Rasulillah kemudian turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga. Pasakat, ya. maka kami pun diam. Karena kelihatan ketika turun wahyu itu Nabi Muhammad SAW pingsan. Biasanya seperti itu. Baru fiaan bahwa ini lah lah tabeyan usurur biaji maka diangkatlah. Jadi Nabi pun sioman dan aku melihat tampak kegembiraan kegembiraan di wajahnya Nabi. Bahayam sahaja binahup dia mengusap keningnya ketika turun wayon demikian. Abshiriyah Aisyah bergembiralah kamu bayar Aisyah fatan shallallahu baro atik baro atik. Setelah Allah turunkan baro atik tentang kamu berlepas diri dari perbuatan. Sinar tersebut turun langsung wahyu, ya, ini demikian disebutkan. Sampai di sini subhanahuwataala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.